לכו ונכחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אהולי אדום וישמעלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יוש וצור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבנלות סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין, ונחל קישון. נשמדו ועין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונע כל נסיכמו. אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים. אלוהי שיתמו חגגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער, וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בשעריך, ובשופתך תבהלם. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך אדוני.